A tibeti szabadságharc A tibeti szabadságharc története 1954 őszén kezdődött. A vörös Kína ekkor kezdte el kiépíteni uralmát Tibetben, Litangtól Chating, Batang, Tránkó és más kelet-tibeti, más határokon kívül fekvő területek felé. Ott a kelet-tibeti kam tartományban élnek a híres kampák. Ez a tibeti vadnyugat. A vidék hemzseg a rablóktól, és a lakosság időtlen idők óta hozzászokott, hogy fegyvert is pisztolyt hordjon. A kínaiak attól tartván, hogy ezeket a fegyvereket kínai katonák ellen fordítják, 1954 októberében megparancsolták, hogy minden fegyvert és lőszert szolgáltassanak be a rendőrségnek. 1955-ben egész évben folyt a harc a Kampa fegyverek ellenőrzéséért, amelyben a kínaiak majdnem mindig sikertelenek maradtak. A nép jó akaratú vezetői lászában és Tibet más részeiben kijöttek a kínaiakkal. Senki sem tagadhatja, hogy lásza, a dalai láma tiszteletre méltó erőfeszítései nyomán békésen él tovább a ráerőszakolt kínai uralom alatt. Maguk a kínaiak voltak azok, akik kemény intézkedéseikkel kiváltották a felkelést és éppen az 1955-ös Kampa konfliktus képezte a kiinduló a tibetiek és az elnyomók közti visszájnak. Ősszel azt követelték a kínaiak, hogy írjanak össze az adó alapba minden lovat, összvért, birkát, kecskét, minden legelőt és szántóföldet, az adót pedig késedelem nélkül elszállították Pekingbe. Ezen kívül a kínai adóhivatalnokok minden kolostorban felbecsülték a szobrokat és a szentkönyveket, hogy Peking azokat is megterhelhesse adóval. A következő intézkedés a földreform volt. A kínaiak a jobbágyokat uraik ellenúszították. Találtak néhány elégedetlen hangoskodót, ilyen minden országban akad, és fizettek nekik azért, hogy elégedetlenséget szítsanak. 1955 őszén a kínaiak azt gondolták, hogy minden szükséges előkészület megtörtént ahhoz, hogy a tibeti földbirtokosok ellen nyílt bírósági eljárást rendezhessenek. Ez szinte nevetségesnek tűnt egy olyan országban, ahol évszázadok óta uralkodott a feudalizmus. A földesurakat törvény elé hurcolták, úgy kezelték, mint a bűnözőket, a csőcselék szidalmazta őket. Számos úszítónak azt ígérték, hogy az egész földet megkapják, ha elvették kizsákmányolóiktól. Keserűen ébredtek rá az emberek, mikor rájöttek, hogy a legjobb földeket, melyeket kisajátítottak, kínai telepeseknek és katona családoknak tartják fenn. Sok földes úr kampa volt. Ők rendkívül kemény és egyenes emberek, és ezeket az intézkedéseket nem fogadták nyugodtan. Így nem csoda, hogy a nép hőse és szabadítója Kám tartományból származott. A 44 éves Andu Tsang a Kámpák legrégebbi és leggazdagabb családjának feje volt. Egész Tibetben jóságos és segítőkész embernek ismerték, aki mindig mélyen a zsebébe nyúlt, ha mások szükséget szenvedtek. Az erdőbe vonult és egy maroknyi csapat élére állt, hogy szembeszálljon a kínai uralommal. Azzal kezdte, hogy hólavinákkal használhatatlanná tette azokat a hegyi ösvényeket, amelyeket a kínaiak összekötő útként használtak. Hamarosan megtámadták a kínai külső őrséget, és fegyvereket, lőszert és élelmiszert zsákmányoltak. Három hónapon belül sok százan csatlakoztak hozzá azok közül, akik az egész tartományban harcoltak a kínaiak ellen. A kínaiak chatting, batang és tránkó bombázásával és a kolostorok tönkretételével válaszoltak. Ezután Csekundot és Litángot bombázták, azt a két várost, amelyet a kampák támogatásával vádoltak. Közben Anducang Lassa ellenvezette embereit, mert azt remélte, hogy tartós befolyással lesz a helyi kormányra, és ezáltal erős nyomás gyakorolhat a kínaiakra. 1958 elején Kampa harcosok csoportjai rejtőztek el Lassában. Kámból is, az ország más részeiből sok kereskedő és földbirtokos is a fővárosba költözött, mert ott biztonságban érezték magukat a kínaiaktól. Nem sokára a főváros túlnépesedett és napról napra érezhetőbb lett az élelmiszerhiány. Ebben az időben egész tévedben nyugtalanság uralkodott. A kampo harcosok nagy területeket ellenőriztek. A kínai katonák nem mertek eltávolodni a barakjaitól, és Lászában a kínai kormányzónak is nehézségei támadtak, mert tudta, hogy Kampa ellenállók százai bújtak meg a városban. Parancsba adta, hogy mindenki köteles a szülővárosába visszatérni, aki nem letelepedett lakója a városnak. A légkör robbanásig telt feszültséggel, amikor is egy áprilisi reggelen a kínai kormányzó megparancsolta a csapatainak, hogy tartóztassák le a főváros külső részének kiskereskedőit és a látogatókat. Egy nap leforgása alatt mintegy 800 tibetit fogdostak össze, és kiutasították őket Lászából. De egyetlen kampát sem mertek letartóztatni, mert féltek Ánducánk bosszújától. Ő a rejtek helyéről figyelte az eseményeket. Érezte, hogy eljött a nagyobb hadműveletek ideje. Hívei felvásároltak minden hozzáférhető fegyvert és lőszert. Követői, mint egy háromezer bátor fiatal kampa közül, sokan arra törekedtek, hogy felvegyék őket a Kelempába. Ez az öngyilkos kommandó egyik fajtája. Fiatal harcosok válogatott csoportja volt, akik különleges kiképzést kaptak, és el voltak számva arra, hogy inkább meghalnak a szabad Tibetért, mintsem kínai uralom alatt éljenek. 1958 májusában Anducang megparancsolta a kis seregének, hogy három-négy fős csoportokban vonuljanak nyemú felé, Lászától 80 kilométerre délre, és gyülekezzenek a falun kívül. Tudta, hogy a Nyemó előtti kolostorban található a Lászai kormány egyik titkos fegyverraktára. De azt is tudta, hogy ha a fegyverraktár kinyitására akarja késztetni a szerzeteseket, akkor előbb meg kell semmisítenie a nyemú előtti kínai laktanyát. Nyemó még nyugodt álmát aludta, amikor egy holdvilágos éjszakán Anducang csapatai támadásba lendültek. A kínai helyőrség 1200 emberből állt, kivéve a főként fiatalokból álló védőrséget, akiket kényszerből soroztak be. Ők már megelégelték, hogy a kínai népi felszabadító hadseregben szolgáljanak. Anducang emberei röviddel éjfél után törtek be. Fegyverekkel, pisztolyokkal, kardokkal felfegyverkezve Meglepetésszerű támadással először az őrséget győzték le, utána az egész helyőrséget. Hajnalra ezer kínai holteste hevert a küzdőtéren, a többiek elmenekültek. Víradatra a kampák újra eltűntek. 500 fegyvert és nagyhalom lőszert zsákmányoltak a kolostor fegyvertárából. Az új fegyverekkel a kampák további újoncokat tudtak felfegyverezni. Anducang igazi nemzeti hős lett. Folytatták a kínaiak utánpótlás vonalainak tönkretételét, és kisebb rajtaütéseket hajtottak végre. Elvágták az összeköttetést Lassa és Sigace között, ahol Tasilhümpó kolostorában a Pancselláma székhelye volt. Szétrombolták a Brámaputrán átvezető legfontosabb kompot, és konkadzong felé vonultak. Itt meglepték a megerősített kínai csapatokat. Szabályos csatában 200 kínait öltek meg, és 39 teherautót megsemmisítettek. Ismét fegyvert és lőszer zsákmányoltak. 1958 őszín a Kampa harcosoknak már elegük lett a nyílt terepen vívott harcokból. Anducang Cetangot választott a hadműveleti területnek. Cetang nagy kereskedőváros volt a Bráma putrától délre. A kínaiak helyőrségi városként megerősítették, az évek során volt idejük beásni magukat. Fű védelmi vonalnak egy másfél méter mély és három méter széles vízes jelöltek ki. Senki sem remélhette, hogy észrevétlenül át tud kelni ezen az árkon, mert éjjel-nappal őrizték. Ezért ez a kínai védelmi pont megtámadhatatlannak tűnt. Cetán lakossága viszont torkig volt a kínai megszállással. Azok, akik ismerték a kínai védelem titkait, szívesen elárulták Anducánknak. Így történt, hogy egy sötét éjjel néhány bátor cetangi kockáztatásával a fő védelmi ponthoz osont, megölték az őröket, beindították a gát kerekeit, és leengedték a vizet a vizesárokból. A sötétség védelme alatt Anducang emberei betörtek a garnizomba. A csata több órán át tartott, és végül ezer kínai maradt holtan a csataténen. Ez volt a kampák legnagyobb győzelme amelyet még továbbiak is követtek. 1958. novemberében 12 ezer kampa küzdött Anducang vezetése alatt ellenőrizték a gyáncétól keletre és a brámaputrától délre eső egész területet. A lakosság mindenütt támogatta őket. Most már nem a földbirtokosok és a kereskedők lázadásáról volt szó, hanem általános nemzeti felkeléssé vált ez a lakosság minden rétegének részvételével azért, hogy felszabadítsák országukat a gyűlölt elnyomás alól. Közben Lászában is végképp kiéleződtek az ellentétek. 1958 elején a kínaiak már meg voltak győződve róla, hogy a velük együttműködő magasrangú kormányhivatalnokok titokban a kampákat támogatják, de erre semmi bizonyítékuk nem volt. 1958 nyarán a kínaiak már olyan nyugtalanok voltak, hogy követelték az együttműködés bizonyítékát, vagyis azt, hogy a dalai láma a saját katonáit és testőrségét vesse be a kampák ellen. Ekkor a dalai láma egy jól kidolgozott diplomáciai játékba kezdett, hogy időt nyerjen. A tibetiek békés természetű emberek, sohasem emelik fel a hangjukat és szelíd válaszszal igyekeznek megelőzni a további visszájt. Amikor a kínaiak a dalai lámát arra kérték, hogy saját katonaságát vesse be a kampák ellen, ő udvariasan azt válaszolta, hogy szívesen megtenni, de sajnos az ő katonái nem elég jól képzettek ahhoz, hogy a kampák egyenlő ellenfelei lehessenek. Amikor a kínaiak újra kérték, hogy megfelelőképpen fegyverkezzen, a dalai láma ismét sajnálatát fejezte ki, szomorú dolog, de nem bízik a katonáiban, hogy nem állnak-e át a kampákhoz. Mialatt ez a diplomáciai levélváltás folyt közeledett az időpont, amikor a Dalai Láma minden páros évben esedékes hivatalos látogatását tette az állam három oszlopánál, azaz Drepungban, Szerában és Gandenben, Tibet főkolostoraiban. A három kolostor apátjai Tibet legbefolyásosabb emberei közé tartoztak. A Dalai Láma látogatását arra használták fel, hogy hosszú tanácskozást folytassanak vele is minisztereivel. Ez 1958. júliusában volt, és a névvezetői már akkor aggódtak a fiatal király életéért. Elhatározták, hogy rendeletet adnak ki, hogy többé senki sem járulhat a dalai láma színe elé, aki előbb nem kérte ki a kaság, vagyis a minisztertanács írásos jóváhagyását. Ettől az intézkedéstől azt remélték, hogy a kínaiakat távol tudják tartani a dalai láma palotájától, és így megakadályozhatják esetleges meggyilkolását vagy elhorcolását. A kínaiak megértették és feldőhöttek a rendelet miatt. A katonai kormányzó azt válaszolta, hogy miután a kasság már nem reprezentálja a népet, ezért a rendelet érvénytelen. A minisztertanács erre nagyon bölcsen reagált. Új, cok, új népképviseletet hoztak létre, hogy pótolják azt, amelyet a kínaiak a népi felszabadító hadsereg bevonulásakor feloszlattak. A régi cokdű a nép minden rétegéből származó 600 tagú, kise nehézkesen működő képviselőgyűlés volt, telepesek, szerzetesek, üzletemberek, kiskereskedők és kézművesek reprezentálták a népet, de végrehajtó hatalommal nem rendelkeztek. Az újra létrehozott szokdű, melynek képviselőit szintén ugyanezen néprétegekből választották, csak 60 emberből állt. A kasák tájékoztatta a kínaiakat, hogy a dalai lámát ezentúl túl a népképviseleten keresztül érhetik csak el. Ez 1958. októberében történt. A fiatal királyt védőfal vette körül. A kínai kormányzó azt a parancsot kapta Pekingből, hogy ezt a falat akár a legnagyobb erőfeszítések árán is, de át kell törni. A Dalai Láma tanácsadói ugyanilyen erőfeszítéseket tettek a védelem megerősítésére. 1958. novemberében a kínaiak meghívták a Dalai Lámát a kínai népköztársaság Pekingbe rendezendő januári nemzetgyűlésére. Ismét megindult az időhúzó diplomáciai játék. A dalai láma üzenetet küldött Zhou nak Azt írta, hogy készséggel részt venne a gyűlésen, de ez időtájt minden órája be van osztva, mert ebben a hónapban áll doktori vizsgája előtt, és a kínai miniszterelnök bizonyára belátja ennek fontosságát. A kínaiak arra törekedvén, hogy a dalai lámát a befolyásuk alá vonják, azt állásolták, hogy a nemzetgyűlés későbbi időpontban is megtartható, de akkor már az egész tibeti nép azt követelte, hogy a dalai láma semmilyen körülmények között ne utazzon Pekingbe. A fővárosban már működött egy titkos ifjúsági föld alatti mozgalom, a Cokpa. Ezek a fiatalok kiadták azt a jelszót, amely hamarosan elterjedt az egész nép körében. Kínaiak, menjetek haza, függetlenséget akarunk. E különösen kritikus időben egy áruló érkezett kerékpáron, a Norbulinka palotába, hogy a dalai lámát csapdába csalja. Ez 1959. március 9-én délelőtt 10 órakor történt. A kínaiak Pakpala szerzetest választották ki erre a célra. Az volt a szokás, hogy a dalai láma délelőtt 10 órai fogadásán minden szerzetes tisztségviselő jelen van. Az aznapi, tehát március 9-ei gyűlésen ahol 175 magasrangú hivatalnok jelent meg, részt vett Pakpala is. A szokásos barna szerzetes csuhát viselte sárga felső kabáttal. Kihasználva az alkalmat, suttogva beszélt valamit a dalai lámával. Tibet kínai kormányzótábornoka, tábornoka, Tankwanszant tábornok nevében titokban meghívta őt a következő napon a kínai helyőrség laktanyájában rendezendő színházi előadásra. Az áruló szerzetes kifejezetten hangsúlyozta, hogy ez nem hivatalos meghívás, és a dalai láma a kínai-tibeti kapcsolatok érdekében a kasság miniszterei nélkül csak 3-4 fegyvertelen kísérővel jelenjen meg. A dalai láma a meghívást megjátszott lelkesedéssel fogadta. Mind a meghívás jellege, mint annak a módja szemben állt a palota protokolljával. A dalai láma ezért azonnal legidősebb tanárához, jong rimpocsihoz fordult. Ő felismerte a veszét, és bizalmába avatta a kaságnak azt a három tagját, akiknek lojalitása nem volt kérdéses. Súrkángot, Sassúrt és Sárt. Velük, a hűségesek közt is a leghűségesebbekkel hosszú megbeszélést folytatott, amely mélyen belenyúlt a kilencedikéről tizedikére virradó éjszakába. Meg voltak győződve róla, hogy a kínaiak el akarják távolítani a dalai lámát Lászából, hogy végezzenek vele, ha nem válik általuk irányítható bábbá. Ezen az éjszakán betűdött fel először az Indiába menekülés gondolata. De mivel a hűségesek nem mertek ilyen súlyos döntést önmaguk meghozni, összehívták a frissen újjá szervezett hatvan képviselőjét. Ez újra elhatározta, hogy a népképviselők nagyobb számára van szükség, ezért 1959. március 11-én csaknem ezer tibeti gyűlt össze. Telepesek, üzletemberek, szerzetesek, kiskereskedők, és arról tanácskoztak hét napon át, hogyan menthetnék meg szeretett vallási és világi vezetőjük életét. Abban mindnyájan egyetértettek, hogy a dalai lámát a legnagyobb veszély fenyegeti. Ez volt a népképviselők legjelentősebb gyűlése, amelyet Tibetben valaha is összehívtak és az első döntésével megsemmisítette a kínaiakkal kötött a nemzeti jogokat sárba pró 17 pontos megállapodást. Mielőtt a népgyűlés tagjai tanácskoztak, Lásza utcáin a legvadabb híresztelések terjedtek el. A dalai láma élete és biztonsága veszélyben van. Már március 10-én hajnalban Lászai asszonyok álltak a Norbulinka palota kapujában. Nyolc órára már ezer asszony gyűlt össze. Elhatározták, hogy egyetlen kínait sem engednek át. Tíz órakor megjelentek a magasrangú lámák az Isten királynál teendő napi látogatásra. Délre a palota köré vont élővédőfal több mint tízezer asszonyból, férfiból és gyerekből álló hatalmas tömeggé nőtt, amely elzárta a palota minden bejáratát. A hangulat pattanásig feszült. A tömeg tudta, hogy a dalai lámát a kínai laktanyába színházi előadásra várják, és el voltak számva arra, hogy ezt minden áron megakadályozzák. Pankpala ezen a napon a reggeli tanácsülés után a többi szerzetessel együtt elhagyta a norbulinka palotát, de röviddel később mégis visszatért, nyilvánvalóan azért, hogy a kínai laktanyába kísérje a dalai lámát. Ezúttal azonban már nem öltözött szerzetesnek. Kínai kabátot viselt, és egy fehér sálat, amelyel elfedte arcának alsó felét. Azt remélte, hogy így átjut a felismerés veszélye nélkül. Amikor a főbejárat őrségéhez ért, a kabátjából pisztolyt húzott elő. Mielőtt azonban tüzelhetett volna, az őrök leteperték, és leesett az arcát takarósál. A tömeg rögtön felismerte. Vat harag lángolt fel, egy tibeti a kardjával levágta az áruló fejét. Azon a héten, amíg a cokdű ülésezett, a néptömeg éjjel-nappal a palota körül maradt. Spontán képződött egy 15 ezer főből álló népi védelmi egység, amelynek minden tagja készen állt a halára a dalai lámáért. Eközben a kínai katonák a barakjaikban maradtak. Egyetlen kínai tiszt sem merte elhagyni a körzetét. Sok tibeti az indiai követség előtt gyűlt össze is indiai segítséget kért. Ekkor adta ki a kínai kormánzó a parancsot, hogy dobjanak két gránátot a palotára. Éppen ennek az akciónak volt köszönhető a döntés. Néhány órával később a dalai láma, akinek közreműködésére a kínai kormányzónak a tibetiek leszereléséhez szüksége lett volna, őrzőivel együtt megszökött. Végül az ismert félelmetes homokvihar tette lehetővé a dalai lámának, családjának, tanítóinak, minisztereinek és 80 fős kíséretének, hogy az örség és a szolgák segítségével titokban kiszökhessenek a palotából. A homokvihar, amely késő délután kezdődött és az esti órákig tartott, elsötétítette a drága kőkertre irányított kínai reflektorok fényét. A 15.000 ezer álló tibeti a fejére húzta a kabátját, és háttal fordult a dühöngő viharnak, de egy sem ment haza. Míg tombolt a homokvihar, a dalai lámát parasztruhába öltöztették, és átsempészték a tömegen. A már készen álló komppal átkelt a brámaputrán, és a kampák által ellenőrzött területre érkezett. Ez 1959. március 17-én este történt. 18-án hajnali kettőkor a tibeti sereg utolsó 500 embere képezte a Dalai Láma utóvédjét. Köztük volt a Kelempa 400 válogatott tagja, az öngyilkos csapat. Ők valamennyien megesküdtek, hogy inkább meghalnak, de nem engednek egyetlen kínait sem lő távolba a Dalai Lámához. Az emlékezetes menekülés alatt majdnem végig négy napi járásra a Dalai Láma mögött haladtak. A tömeg korábbi 40 órán át maradt önkéntes testőrségként összegyűlve a Norbulinka palota körül. A közben történtekről nem tudtak valamennyien, úgy vélték, hogy a dalai láma még a palotájában van, és ez a tudat adta számukra a szükséges erőt. Március 19-e reggelén a kínaiak gyűlésre hívták vezetőiket és néhány tibeti kollaborást. Ezután felszólították a dalai lámát, hogy hagyja el a Norbulinka palotát, és garantálták, hogy tiszteletben tartják a személyét, és nem esik baja. Megígérték László népének, hogy nem lesz megtorlás, de tudomásukra hozták, hogy a nyári kertben összegyűlt főbb reakciósokat ki kell végezniük. Amikor a kínaiak nem kaptak választ ezekre az ígéretekre, a dalai láma előcsalogatása céljából tervszerűen bombázni kezdték a nyári palotát. A lövedékek három oldalról csapódtak be. Az első gránát összetörte a nyugati kaput. Ezzel kezdődött a palota, négyzetméterről négyzetméterre haladó tervszerű bombázása. A palotában nem csak a dalai láma nyári rezidenciája volt, hanem az apátok, a tanítók, a kancellár, a miniszterek és a testőrség nyári otthona is. Hatalmas istállók is álltak ott, amelyekben az udvar gyönyörű lovain kívül sok kiszolgált öreg gebét, birkát, kecskét és más állatot helyeztek el, amelyeket buddhista szokás szerint ápoltak. A kínai bombázás hihetetlenül pontos volt. Először az egész terület határát lőtték, aztán szünetet tartottak. A következő gránátok a centrumhoz kicsit közelebb csapódtak be. Így folytatták a kört mindig szűkítve, míg végül az egész épületet a földel tették egyenlővé. Tervszerűen haladtak kívülről befelé különböző szünetekkel, Alkalmat adva a dalai lámának arra, hogy előjöjjön. Arra akarták kényszeríteni, hogy kiszolgáltassa magát a kínaiaknak. Mielőtt az órákon át tartó bombázás zajlott, a 15 ezer tibeti közül senki sem hagyta el a palota körüli önkéntes őrejét. Ezen a napon sokan meghaltak közülük. Sokan rohantak vissza a lerombolt épületbe, hogy néhány szent tárgyat megmenthessenek. Még a március 19-éről 20-án a virradó éjjel is ott állt az embergyűrű a palota körül. Csak március 20-án a déli órákban derült ki, hogy a dalai láma elmenekült. Felfegyverzett hangszóróval felszerelt kínai autók járták az utcákat, és közzétették, hogy rablók szögtették meg a dalai lámát. A hír dráma hatott az ember tömegre. Egyfelől óriási megkönnyebbülést éreztek, hogy királyuk már biztonságban van. Másrészt fel voltak háborodva, hogy a kínaiak kiűzték őt közülük. Ekkor megkezdődött a kétnapos, iszonyatos háború száért, amelyben több mint 800 tibeti vesztette életét. Ez valóságos mészállás volt. A kínaiak válogatás nélkül lőttek fegyvertelen emberekre. Lakóházakat, templomokat és kolostorokat bombáztak lásszában és azon kívül. A halottak között sok volt a fiatal. A cokpa a tibeti föld alatti mozgalom fiataljainak titkos társaságaként bontakozott ki. Tagjai főleg olyan tibeti fiatalokból került ki, akiket a kínaiak Pekingbe küldtek iskolába. Mindent megtettek, hogy átneveljék őket. A legtöbben közülük három évet töltöttek kommunista iskolákban Pekingben. Egyiküket, Gawang Sengit, egy kereskedő tehetséges fiát a kínaiak sokat ígérő utánpótlásként tartották számon. Kiváló diák volt Pekingben és vezető tanár az iskolájában. De megundorodott attól, amit a kommunista valóságból Kínában és Tibetben megtapasztalt, és hazatérése után barátaiból és egykori osztálytársaiból megszervezte a cokpát. Éppen úgy, ahogy Magyarországon és Lengyelországban, itt is az az ifjúság adta az ellenállási mozgalom gerincét, amelyet a kommunisták nagy fáradtsággal át akartak képezni. Sengit, ezt a praktikus gondolkodású, atletikus alkatú fiút Lász a lakosságának minden rétegében kedvelték. Az ellenállás első stádiumában a vezetése alatt álló cokpa nem játszott aktív szerepet. Fegyvert, lőszert, újoncokat gyűjtött a harcoló kampák számára. Szentgyi csak a lászáért vívott csata kitörésekor állt a kompnál, hogy még az utolsó másodpercben segítsen az embereinek elhagyni a várost. Hajnalban utolsónak ugrott fel a kompra, és két kézzel integetett az embereknek, akiknek a körvonalait megpillantotta a túlsó part dombjain. Azt hitte, hogy a tibeti hadsereg emberei, akik fedezik a cokpa menekülését, de kínaiak voltak. Integetés közben lőtték le. Ezen a napon az átkelésnél még egy fiatal tibeti halt meghősként. Ő Lopszang Gendön Saducang volt, akit már 1950-ben kiválasztottak arra a feladatra, hogy fedezze a dalai láma akkori menekülését. Ez csak kettő a sok ezer tibetiből, akiket ezen a napon mészároltak le. Talán egy sokkal rosszabb sorsot kerültek el így. Mert a kínaiaknak most már volt bátorságuk bekebelezni a halottakkal borított lászát. Azonnal letartóztattak minden 16 és 60 év közötti férfit, és Kínába hurcolták őket kényszermunkatáborba. Az egész nép és különösen a harcoló kampák védelme alatt a Dalai Láma 1959. március 31-én drámai körülmények között elérte a szám indiai határát és az indiai hadsereg oltalma alá helyezte magát. Még sokáig lehetett hallani azt a kínai állítást, hogy a felkelést a reakciós osztály rendezte. A menekültek tömege viszont, akiknek nagy része a szegény népből származott, nem ezt igazolta. Ezen kívül a felkelés vezetői, akik közben megszervezték a nemzeti önkéntes hadsereg Tibet felszabadítására nevű sereget, a dalai láma egyetértésével melyre ható változásokat helyeztek kilátásba Tibet szociális és politikai szerkezetében. Egy 1959. január 1-én kiadott nyilatkozatban ez áll. Kötelezzük magunkat népünk életfeltételeinek és életszínvonalának javítására. Kötelezzük magunkat, hogy az országban bevezetünk minden olyan reformot, amely a természeti feltételekkel, népünk szokásaival és vallásával összhangba hozható. Az ország gazdasági fejlődésével kapcsolatban megfogadjuk, hogy legjobb erőink szerint segítjük nomád népünk, földműveseink, kézműveseink és munkásaink életét és változásokat nemzeti életünk minden területére kiterjesztjük. Olyan politikát vallunk, amely ezeket a változásokat békés eszközökkel kívánja elérni.